cu hule ne spăla, cuvântul înțelepciunii, tu ni l-ai pus pe buze să spună rugata. Doamne, când cel rău cu și neguri, o cale ne închidea în inimă și în cuget, scânteia ta de dor, un foc ne aprindea. Doamne, când cel rău cu viclenia prinsă, o cursă ne întindea, tu, îngerul tăriei, ne-ai dat să duc Doamne, când rău cu aurul minciunii mereu ne ademenea, pe mâini ne-ai pus pe cetea ce în taină neapăra. Doamne, când rău cu șarpele mândriei mereu ne ispitea, un înger cu a ta slavă a ne învedea. Doamne, când rău pe cumpăna din cuget veninui ne arunca, ne-ai sărutat pe suflet cu mângâierea ta.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 Care ruga noastră ca o temuie la cer o va înălța și de duhurile răutății ne va apăra.